Волошурик, півчарки, не більше Водки не дам, скрикнула Капіля. Прийде врач і від тебе смердітиме «Да, ти права, лілечка», – мовив Волошурик «Дай води» Пив воду, дзвонячи об жерстяну кварту зубами «Може, твою матір покликать?» – спитала Капіля. «Покличеш, коли не захочеш, щоб жив коло тебе», – сказав із заплющеними очима Шурик «Сядь коло мене, лілечка, поки приїдуть врачі, хочу тобі щось сказати» Вона сіла біля нього, і він узяв її костомашну руку. Що ж хочеш сказати? спитала м'яко. Тепер ти будеш давать міті на луг, сказав Шурик, не розплющуючись. Давай справно, раз в неділю, і не затримуй, інакше вони знову маму кудись запруть, акуратно тут будь. Про це потім поговоримо, сказала Капіля. По-моєму, врачі йдуть. Справді був лікар із медбратом, за ним пурхнула й руденька. Лікар признав у Шурика параліч. Медбрат зробив йому заштрика в задницю. Лікар дав поради, що треба капілі робити на випадок того чи того, і вони поспішно покинули хату. Капіля їх провела і на ганку спитала, чи Шурик встане. Всяке, може бути, сказав лікар. Але скоріше ні. Він у вас п'є. Ще як, сказала руденька, яка вийшла разом із ними. Тоді хай не п'є, сказав лікар. У нього гіпертонія важкої форми. Добре, що вдарила в ноги, не в мозок. Тоді було б по ньому. Викличте дільничого лікаря. Пасибі, доктор, сказала руденька. Лікар з медбратом швидко подалися через двір. Що ж ти теперечки робитимеш з паралізованим? почувся згори голос. У відчиненому вікні на другому поверсі стриміла мати руденької. А що робить, сказала Руденька Глядіть буде Він уже не встане не без схованого задоволення Сказала Іщенчиха Тобто мати Руденької З такого не встають Капіля сіла на ганку І заплакала Він Тань Чувствував, що так станеться, сказала Ну, коли чувствував То мало статись, мовила З вікна Іщенчиха Це вже судьба Лучше було б, коли б помер зразу Паралізовані такі капризні Мам студи рота, скрикнула Руденька а Тоді проказала ніжно капілі Не плач, Ліль. може ще встане Не встане, сказала з вікна іщенчиха У мене була знакома, що вона вже намучилась зі своїм паралізованим Це ж він і на горшка не сяде, і недержання часто буває Не повезло тобі «Мам, заткни пельку!» – не зовсім чемно крикнула Руденька. «А що я погане кажу?» – стоїшно мовила Іщенчиха. «Кажу, що є, бо він уже не встане, і їй треба буде привикати. Я її приготовляю, бо ще вона з ним намучиться». Розказувала мені знакома. «Мам, тебе заціпить чи ні?» – верзкнула Руденька. «Як ти до матері говориш, щеня?» – звищила голос Іщенчиха. «Ти, Ліль, теперечки до його матері піди». «Нащо тобі срадж під нього прибирати? Намучишся. Розказувала мені знакома, що три года так мучилася, поки Бог не прибрав «Це не твоє діло», – змучено сказала капіля, встаючи «Ну да», – спокійно сказала іщенчика, – «то діло твоє Хочу, щоб було налучче тому й совєтою А що він не встане, то це вже можеш не сумніватися Обличчя Іщенчика було мирне і майже нерухоме, як у Будди Іди, Ліль, Шурик кличе, сказала Руденька Капіля кинулась у коридорчика, а Руденька звела всіяне ластовинням личко до вікна, в якому непорушно стриміла її мати Ти така неделікатна, мам, сказала, хіба не бачиш, що вона переживає? Надоїли мені ці п'яниці, мовила мати, а ти коли них не дуже вшивайся Ще заразоюку підхопиш, іди додому, а те, що я кажу правда, а правда – це не гріх ти, мам, сказала докірливо Руденька, тоді розумна, коли мовчиш, а коли говориш, мені стидно за тебе Хай буде стидно тим, що не работають, а п'ють, незворушно відказала мати Руденької, і її вуста міцно стулилися Зрештою всі слова, які народилися на цю оказію, її на мозку були виказані, отож можна вже стати і розумною «А мені їх жаль», – сказала Руденька, дрібно закліпавши повіками. «Мені, мам, усіх нещасних у світі жаль». В уста іщенчихи смикнулися, але не зірвали печаті мовчання. Отож сиділа, трохи надувшись і побагровівши,